Spumă de cer Timpul curb Ca o magmă Se alintă, curge pe creștet Scârțâind din ocol Chipul Mi se ridică deasupra Strălucind Ursă minusculă Pe marginea nopții Prelungit Gândul Se încordează roz alb Aș muri? Aș rămâne mult mai tânără, nu mi s-ar auzi pașii, Spumă de cer aș primi sub tălbi de la necunoscut. Autor Gabi Schuster Lectura Maia Martin